Jenny och vänner är tillbaka i Sverige igen efter en massa här i New York. Nu är vi på plats i Peters fina konferensrum på hans kontor i King Maria Torget i Stockholm. Mitt emot mig sitter en kär, gammal, god Jenny och vänner, vän, Josefin norén Almen. Hallå, hallå, hallå. Tack för att jag får vara tillbaka. Ja, det är jättekul. Kärleksdöden, Precis. jag känner kanske vissa dig som. Du var här i podden för åtta månader sedan kom mm. vi nu. Jävla länge sen. Mm. nu är vi, vi är på avsnitt 40. 40, det är bra avsnitt. Bra, lidl ljud. bra jobbat. Bra tempo. <laughs> en halländing och en småländning som är en Hallen. Då är det bra om man, man ska liksom räkna så att jag rullar på eran rulla i <laughs> uh, då. var här det var avsnitt 6 kommer uh, ah. då spelade vi uh, Underachievers kommer jag ihåg Just det. och uh, Matt Kimby och någon Dev Hines producerat sak med Sugarbabe. Ja, kom du ihåg det? Just det. Det var kul mysigt. att han är aktuell igen då. Ja, vad tycker du om nya skivan? Du, jag tycker den är mästerlig. Jag tycker den är skitskitbra. Den har fått jättebra betyg nu här mm. i Berta. Uh, Cupid Deluxe. Jag tycker också att den är fin. Många fina gästinhopp från bra personer. Den är, den är uh, sorglig på ett sätt som jag gillar jättemycket mm. Den läsna ledsna disco-pop-känslan Precis uh, Har du sett hans videos? jag är väl en eller två videos mm. Han har jävligt grymma videos Fr Framförallt den sista tror jag när han dansar Bra stil Ja, bra, bra stil Uh, vi, vi ska inte spela några är Hines låter den här gången Det är nästan han, han, Efter Hanna Drake så är han nog um, Gen, och <laughs> uh, Bästa uh, liksom, Mest återkommande artist tror Jag uh, uh, jag, jag undvek honom ikväll Faktiskt Vi ska spela någonting som både du och uh, Jag och Peter har lyssnat på i veckan uh, Jättemycket uh, En annan sån där favoritproducent uh, vad, vad känner du när du hör det här marimba-ljudet? Bara... Jag risar ris. i hela kroppen. Jag tycker att den låten är så jävla fet. Det är Jamie XX som är tillbaka. Vi är jätteglada. Du, vad bra nu är En av äh, veckans absolut bästa låtar äh, Jamie XX äh, nya Nygamla mm. man kalla det. Den har ingen titel Men dök upp äh, i ett par mixar För äh, flera månader sedan Men Precis. det var liksom ingen som lade märke till dem eller? Och nu är det någon som <laughs> tror att det är Jamie XX I alla fall Jaha, Känd musikblogg tror att Okej okay, så det är det en... fortfarande inte bekräftat Jag förstår Men, äh, men det var... känns som en solklar Jamie XX äh, track där varför gör den det? Vad är det som du känner igen i det som typiska Jimmy XX-komponenter? Eh, ja, dels inledningen med de här Marimba-lätet som mm. var helt fantastiskt. Det känns som att det kännetecknar honom ganska tidigt Oljefat, mm. Marimba. Far nearer-ljuden. Eh, Precis. Liksom. Det är ju då man... Liksom. Ah. Eh, nej. Det spelar nästan ingen roll Jag om det är han inte han heller. Det är en jättebra låt. Ja, det är en jättebra låt, eller hur? Och... I alla fall influerad av X i så fall. Mm. Han kommer ju hit. Uh, ja, på fredag. Mm. Är, det, är det på fredag eller på mm. lördag? Nej fredag. Och sen är det Mount Kimby på lördagen. Så det är en busy helg. Jag, jag, liksom, jag har tappat uh, datumen helt. Du jag åkte en... till New York och sen <laughs> blev jätteläggare och helt snurrig. Kommit ihåg någonting. Aha, men det är i alla fall på Underbron. Ja, uh, alla borde i, gå. Stockholm, Iskansull. Um, ska du gå? Absolut. Jag har sett honom några gånger. Uh, han är inte en fantastisk DJ egentligen så men... Vadå då? Nej, men det, är han, det är inga tajta mixar eller sådär, Men det är det jag gillar lite Att han, han skiter i vilket Och kör låtarna De han gillar mm. Och så bara kör han Så får du, det bli lite som det blir du, du ska... Och jag gillar den här lite Fuck it Berlin Den här tyska snobbismen Om man skiter i den och bara kör Så blir det rätt gött. Ja, vadå? Är berlinare extra noga med ja, att det, det måste vara så britt? Ja, jag Precision. ja, det är min analys av det hela, i alla fall. Okej, okay, okej. Okay. Vi kör lite mer på den brittiska skolan. nu ah, taget yes. i yes. <laughs> det är bara britter idag tror jag. Du ska åka till London snart också och gå på klubb, eller? Ja, ah, visst. De två är helger. Då kör vi Young Turks julfest. Gud, vad kul. Mm, vad det kommer hända min. där? Jag antar att är med XXX-spelare bland annat. Och sen är det lite hemligt folk som dyker upp. Åh, oh, jag vill följa med. Oh, Kommer Ja, du du vet inte vad du lovar nu. <laughs> Kom, på riktigt. Mm-hmm. Jag gillar att låta som väntar i så här tre minuter innan det kommer någon slags trumma och sen en minut till innan basen kommer in. Ja, det är kaxigt. Det är sjukt bra den här. Det är, det är en låt som vi faktiskt förnedade på att spela för ett par veckor sedan men den föll bort för att här något mm. annat viktigt som kändes viktigt i stunden. Men nu är jag så himla glad att du tar med den. Ja, EPN släpptes idag. Berätta och, vad det är. Eh, kollektiv från London, såklart. Mm. Som bland annat har gjort producerat mycket för den här MC Grime-stjärnan som kommit nu, Cass. Mm. Mm. Eh, och nu släpper eget. Vad heter det? Eh, missing No. Eller Missing, something something. missing No. Ja. Eh. Väldigt roligt odefinering. Eh, Kriptiska ah. stavningar på både ja, Jag namn, hoppas att du skulle like. säga det igen. <laughs> <laughs> den lite X i -E 2, men finns också lite andra varianter med andra mm. bokstavskombinationer. Eh, känner du igen den här samplingen? Eh, uh, gud Nej, jo, jag läste Men jo, Arkel är det ju ja, Eller det hur? är I'm a flirt ja. jag, jag älskar det originalet Men jag tycker det är väldigt gött När någon liksom får R. Att låta som en sån liten tjej Eller hur <laughs> och, Men vi var inne på det också Man har ju varit allmänt trött På de här liksom Tidig 90-tals vocalsen Som har kommit in i låtar och sånt där mm. Eller jag i alla fall Man har ju älskat dem väldigt mycket Man har älskat det och älskat det Men nu känns det som att den här nya är en ny våg Det andra andningen Andra andningen med lite mer grime-influencer Vi har fått ett en som Jag har gillat i veckan Det är svenskt Jag har en bra titel den här låten Vi lyssnar vi känner Lite innan, jag visste, jag kände till det, alltså gjort ja, Och sen så, ehm, äh, jag visste gärna till år också Och att det var liksom, en framtidsstumra skrivande min förbundetag Jag har en ja, som är mycket mer, egentligen mer, liksom Torgsten, Torgsten, Torgsten, Andreas kler Andreas kler Andreas Kjero, Andreas Kjero Ni vet ni stå på ståk, så det bäst du jag menar att sånt hårt vill bara micka med sig Av på bord kommer aldrig ge mig Letar efter samma kran som Andreas Kleru Andreas Kleru, Andreas Kleru Letar efter samma kran som Andreas Kleru Andreas Kleru, Andreas Kleru Mycket är mitt på dag som Andreas Kleru Letar efter samma kran som Andreas Kleru Det här är bara transaktion jag går för så vi samlar kronor Men vi skiter i, vi tar risken Och blir klippsen, och vi sitter med fuck, det ska fan nyckel Vi sticker, vi är skyhöga Nödda himlen, det är ny skörd Att så rulla filter, samma sak dag efter dag Vi rullar split i udda timme Jämna också, det är ingen stopp När vi lämnar Stockholm eller Göteborg Det spelar ingen roll, vi vill leva som om vi aldrig kunde gå på. Min generation är knullad Vi börjar flumma strax efter vi skjutas bort Annelunda och kanske är dumma Men aldrig skulle vi skjuta kort. Vissa dumma Unga de tror vi fundar och bryr oss om vad de tycker Men du kan fråga oss om du undrar något Och sen studsar runt får Ni vet, på får klicka Nyheter är stort och stort så det är bäst att se upp Inte menat som något hot, vi bara mänkar med oss Av flaskor på vårt bord kommer aldrig ge upp Leda rätt en samma kram som Andreas Klerud Andreas Klerud, Andreas Klerud Leda samma kram som Andreas Klerud, Andreas Klerud Andreas Klerup ut i mitt som Andreas Klerup Har hinkat Jack hela dagen så jag vinglar fram Röker inte crack, inget farligt, inte det minsta gram Kanske någon bärs med inget dagligt så jag skiter i Eller lite knaps, det är nästan lagligt, fan ni dricker vin Vill bara leva våra liv som Andreas Klerup Stela på allting, fast vi har en bred trull Och vi siktar mot stjärnorna, ni kan kalla oss tv fyra Säg fel sak till fel man och bli manglad som en myra Ni halsband som är dyra, kosta samma som min hyra Bäst och akta dina brylar innan vi backar alltid din lya Glider runt i stan för panäkonim och Nemo, helt som min assy pre-roll Stereotypen för black people, vet vi kika bort gräs i brissot Styrem skriker ut färsk hiphop och alla mål på topp Vi går loss om vi i trisslått, men ingenting är vi, får, vi har fått kämpa hårt Vi hoppa hoppat över hinder genom stängda lås Med det som söker kvinnor så nu är allting tvärlugt Det är tungt Ni vet vi slår på stort så det är bäst du ser upp som mycket mer så... En av eh, veckans allra bästa svenska rap-låtar Ja, och hösten och all... vintern, jag vet inte Sjukt, ja Så jävla bra Vad tänkte du när du hörde den här Nej, men Jag tänkte att 2013 är ett helt magiskt år För svensk hiphop Mm. Jag tycker att ja, det är nog inte varit bättre än så här. Va, vad är det som får dig att jubla över svenska ska hippa på Abidas, eh, alla massa grimma släpp och jag tycker att det känns så kreativ på något sätt. Linda Pira, Linda Nam. Ja, oh, men gud, tack. Så. Lilla Nam och jag kan nämnas flera gånger. Bra gäng mm. och Många av de här det känns som att de satsar verkligen på den här tunga, basiga ja. tuffa. Liksom. Jag tycker att det här är skit på Ivory. Mm. Uh, vi låter en Andreas kler upp. Det, det är kul också med den här blinkningen till de här. För några år sedan så kom det väldigt mycket låtar som, handlade, eller som hette så här namn, ikoniska mm -hmm, namn, typ mm. Tupac Back liksom. uh, <laughs> eller uh, Lil Bees så här Paris Hilton. Vad tror du? Andreas Kler upp en sån här person. Nu är han, är han liksom så pass ikonisk så han kan användas i rapauter. Ja. <laughs> Extra kul att det är Andreas Kler upp också. Och vadå då? Nej men jag, fan, jag tycker han är en person ibland. Okej, okay, okej. Okay. Rätt ja. uh, Vi går vidare med något som du har valt. Uh, Overdose, mm. vad är det? Oh, det är funky hiphop från Los Angeles. Mm -hmm. Med lite outcast eller ganska tidig outcast vibbar faktiskt. Okej, jag vill lyssna. Fucked up extensions I chose to be my siren away From what is average Cause I know decisions today Affects it after I'm dapper And you should fuck with a nigga like me, like me. Cause I got D like the and My personality's killing My picture brighter than stars Mars, coisars, whatever the fuck you talking about So get your shit together When you think about bottle I keep the way you wish to Inside, Tjejen som sjunger heter Gwen Bann. Mm. Vad? Gwen röst, eller hur? Ja, verkligen. Va hur fick du nys om det här? Eh, det var Isab Rocky som uppmärksammade dem först mm -hmm. med den här Lauren London som kom för något halvår sedan, eller sådär. Okay. Eh, Kanonan liksom lekfull. Någon form av kollektiv från Los Angeles, mm. funkified, hiphop. Det är ju lite läskigt med funk. Ja, men, ah, jo, men jag har också i. någon form av skräck för funken. Det får inte bli för mycket funk. Nej, men <laughs> men jag tycker det att på ligger på sida. rätt sida. Du har ju verkligen rätt i, i Outkast-viven. Ja, ah, eller hur? De, de finns där, så att säga. Mm. Eh, och mixtapet kom för några dagar sedan, Boom, Hittar okay. det. Kanon. Bra namn. Mm. Uh, vi ska fortsätta på lite LA-sbåget, tror jag i alla fall Visst är det de, alltså Black Hippie-gänget Absoul oh, ja, Ab och Kendrick Lamar de är och och absolut de. Ja, uh, Schoolboy Q mm, Någon uh, som kommer <laughs> <laughs> Schoolboy Q uh, Ingår ju också i den här klicken Det har dykt upp en, en mycket bra låt med honom på internet som, um, som också fanns med på någon av Kendricks låtar på albumet. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var, det var bitch, bitch Don't Kill My Vibe Alltså mot slutet okay. uh, Man of the Year heter den här låten Med Skullboy Q Det är ganska dålig kvalitet uh, vi vi, De vi är ju briljanta bril Vi gillar ju internetmusik Och ibland blir det ganska dåliga MP3 Men vi lyssnar lite it down, when you 'round, man, the girls never lounge, man, I heard you a howl, bro, man, I still put it down, uh, still put it down, uh, I'm tied, I'm tied to the sound, yeah, yeah, I'm the rich playing now, uh, I'm the talk of the town, man, I might run them out, go south for the boy, go south for the down boy. to the floor, oh, oh, oh. uh-huh, uh-huh, bounce, bounce, bounce, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, bruh, I see girls everywhere, Alltså det här är sjukt bra mm. Men uh, det låter som att vi lyssnar på någon gammal kassett uh, Som man har spelat in på en radio på Men addera inte det någon <laughs> en lite Extra lågt. bra <laughs> Bra faktor Det är så att man ska ha först Håll, håll, håll uttryck efter den här låten i bra kvalitet Skulle vara Q, man of the year uh, han, han uttalar Year, väldigt konstigt. Yeah. Year, Det står jag väldigt på. <laughs> men annars är det väl bra. Vi ska tillbaka till Sverige. Det är ganska mycket svenska i podden idag, ändå. Ja, det är bra. Vad har du plockat med dig? Äh, i? Nene Cherry, Black Project. Vad tänkte du när den Döckyass beats. Vad tänkte du när den döker upp den här, här i äh, ja, den rev till, lite skönt. Jag gillar, jag har varit lite trött på den polerade R&B, okay, Även om jag okay. älskar den den kommer därifrån mm. Så jag tyckte det var gött, det är grime och stöka jazzbeats för mig just nu Okej, okay, okej, okay. vi vill vi lyssna lite, mm. jag, jag är lite skeptisk, det kan vi prata med oss snart I got a man, I love him so much, sometimes I hate him, just can't let go, about it povo driving me crazy I need Nene Cherrys nya låt Blank Project um, Nene mm. Sherry är ju ändå en av världens coolaste personer Oh ja Sveriges mesta, bästa tuffaste popstjärna genom tiderna tror jag Ja det skriver jag ändå på Aa. Alltså mycket av den här låten bygger på hennes fantastiska röst. Det är så mycket kraft och power idag. Ja, hon har bra röst men hon har också jävligt bra liksom, aura ah, överhuvudtaget. Ja, hon, hon, och när jag... hon då timmar upp med Fortep som de har gjort i den här låten. Mhm. Mm är, är han liksom, med ha. i det här? Ja, ah, jag förstår. Men varför blir det så dåligt då? Eh... <laughs> <laughs> uh... Ska vi gå vidare nu? <laughs> ja, men det, ja, men det är förstår bra Det var svårt för stökigt Det är stökigt och det är, är jassigt mm. Det finns liksom ingen mm. popkänsla alls Det finns ingen ah, Det, det finns Det här är jag inte Jag kan tänka mig att du känner lite stressad Jag känner mig stressad och <laughs> obekväm <laughs> och, och, och då, oh, då börjar jag fundera på så här, hur, hur kan, eller, Vad kan Nanny Chary göra och ändå komma undan med det För det är som att hon kan göra nästan vad som helst. Man tycker ändå att hon är jävligt fet och grym mm. och cool. Liksom. Men, men det här, ju men ju inte det här är ju inte alls min, inte alls min, min bag. Liksom. Vad va är det som det. du gillar med det här då? Eh, nej men vi som du pratade i. Jag att jag spelade den Earl Sweatshirt-låt för dig. Som du bara inte alls gillade. Som jag gillade i att den var så skev. Och den har mm. låten också skev. Och, ja, den är lite jobbig, Den kräver rätt mycket av lyssnaren. Mm. Uh, det gillar jag Okej, okay, jag förstår um, Drivet ja. gillar jag i den. Det finns någon slags driv Den är, mm. den är lite nervig mm. på något sätt det, det kan jag hålla med om Men uh, fan Man... <laughs> <laughs> Jag tror att vi, vi kanske ska spela Motsatsen till det här på något Ja, sätt. vi kommer inte enas uh, så här idag ja. <laughs> uh, Det här är något som är så, så otroligt poppigt Det är ju sig skevt också På ett väldigt speciellt skevt, sätt Ser se vad du tycker om, mm. om det här Det är ju svenskt Fin, vad, vad tänkte du att det här var när du hörde Future-vibbar Var typ helt övertygad om det Och sen berättade du att det är, det är Odin v Vet du, vad, vad är det här för eh, Jo, men måste ska jag säga alltså Jag och Lagerberg Körde ju Odin på Marie Laveau För två månader sedan eller sånt där. Det var skitbra Lovel Lagerberg Kvartier. är en annan, Jenny Vänner, favorit mm. Ni två är en vi egen en egen duo Precis. Och, och vi kan köra klubb under mm. baby steps Exakt Um, ah, nej, och men stora, och båda två är stora fan av Odin. Um. Uh, och här tycker jag han är. Extra bra. Han har precis släppt ett mixtape som heter Love and Pop tror jag. Om jag inte minns fel. Mm. Um, det, det låter så här. Det, det är någon slags. Det är lite young line-känsla. Lite mm. Future mm. och lite är där Lions är någon slags salig mix. Um, någon slags k-pop Får jag också. Mm -hmm. um, det här är faktiskt en cover uh, på en gammal uh, 80-tals låt med The House of Love. Okay. Uh, Destroy the Heart. Sjukla! Svibra! Yes, det är också så. Här, man va, det är något som är lite knäppt. Det är något som är lite skevt. Mm. Men det är, är ändå fint på något sätt. Uh, vi, vi har kommit fram till ditt sista låtval Ah Logos. Vad är det? Britt igen, som leder lite av den här uh, nya grime-vågen som kommer i England nu. Mm -hmm, berätta mer om det. Uh, han släppte en skiva idag tror jag den kom ut. Uh, och liksom, han är starkt förespråkare av det som skedde 2002 med uh, Pirate Radio Grime. Vad va va är det då? Uh, uh, uh, alltså, nu kommer jag ge mig ut på Halis för jag är ingen grime-expert. Men uh, bra jävla grime växte fram då och Wiley Eskimo, mm. det är Eski-soundet. Grime, hör man i eh, den här låten bland annat. Som är fett bra. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Uh, logos, va, va, va är, är det någon ung person som äh, bara höstar... ja, man, Jag vet inte så mycket. Ålder spelar ingen roll. Så länge du är britt. Ah, så så ja, <laughs> så länge han är britt. <laughs> I'll go to any girl in London. Logos, Atlanta 96 uh, Alltså jag fick ner på att det här med uh, Grimen och Eskibit, det här är så himla um, Atmosfäriskt och... mm, Ja, rimden men det är ändå Det ligger där bakom uh -huh. Hela skivan är faktiskt inspirerad Av år 2002 Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, nej men... Uh, men det är ny grime. Det, det, ny grime. <laughs> det låter ny Det väldigt coolt och bra tycker jag. Mm. Uh, och det här med rymden. Stefan Krag var här som gäst för några veckor sedan och då pratade vi väldigt mycket om rymd och just uh, tillbakablickande. Uh, och ja, uh, någon slags gammeldags uh, framtidsvision. Och mm. uh, ja, uh, det rymdiga soundet helt enkelt. Det rymdiga soundet är bra. Va Man tänker vidare också evigheten då och, uh. Sitter du hemma och tänk, tänker på universum och lyssnar på, på Logos just ja, nu? Precis. <laughs> Får, <laughs> Får ingenting <gjort. laughs> vad, vad önskar du dig av musik hösten och vintern 2013? Du har sagt att du gillar London. Ja, men precis. Jag önskar mig en Lord Tusk afton. För det är något av det intressanta. Det, vad är det? Soundet? Ni? skadelisk dubb typ säker deliskt ja, är ja, en riktigt bra. <laughs> boiler room, två bra boiler rooms, ett, bara kanske eller om det nu kanske jag ljuger. Okay. Hur som helst. Han är grym och är som, man vet inte så mycket om honom. Men jag tycker det han gör just nu det låter fantastiskt. Jag mm. har du, du jag någon, vill honom ha honom? har du någon annan spaning om hur det kommer låta för mig? att Ja, jag tror att vi ser en, en liksom, ny J-Dilla-era igen. Mm. Mm. <laughs> är vi är inte massiva J-Dilla-fan, men det, kommer, finnas det kommer mycket bra producenter. Det finns en liten intervju med dig på rodeo.net, där man hittar Jenny och vänner-bloggen. Där, där, där skvallrar du lite om att J-Dilla är en stor äm, idol. Precis. precis. Gå in och, och läs den. Vi, vi är snart klara här. Vad mm. Vad händer med döden och Baby Steps och mm. andra planer framöver? Mm, mycket fokus på Baby Steps just nu vilket är eh, underbart såklart. Mm. Eh, vi kör nästa fredag har vi klubb på Marie och spelar Gravity Boys och eh, fantastiska Jin Mustafa. Ah, en annan genio En person jag tycker är kanon. Josefina, det är så himla kul att du kom hit igen. Tack så kul att vara här. Och hoppas du kommer tillbaka snart. Vi avslutar med chip chip. Hej hej. Hey. We let i think I'm the youngest flex of all time I'm all the store, I'm all high Just bought a new one, let's go do a drop bar I ain't even gotta do it, my niggas gon' do a drop bar You better double good for the show to grow Oh no, snitch, no, no lie, nah, lie A nigga tryna take my chair, bye, bye No bitch, I don't want no pussy, bye, bye, bye, bye. And if your nigga thing is cook, it's cookies, A.K., the shotgun, we let our shots and we watch y'all run, y'all done, y'all, you know, man, I flexin' on these suckers all the time, spend my money, it's all mine, run 200 dollars, I get money all the time, say they get money, they all learn, I think I'm the youngest flexer of all time, She get me time. Like she know, I know, I know. tell me why you tell me tell me why you tell me that all why you I got some Cubans why do it all the time Used to move dope, got some niggas you do it all the time I used to rock, got some niggas tell do it all the time tell no tell me why you tell me tell me why you all the time me why you tell me tell me why you tell me tell me why you tell me tell me why you tell me shotgun we let our shots and we watch y'all run y'all done, young get no money I flexin' on these suckers all the time spend my money, it's all mine Don't I run 200 dollars, I money all the time Say they get money, they all learn I think I'm the youngest flexer of all time